בראשית, פרק כ"ז ויהי כי זקן יצחק, ותכהנה עיניו מראות. ויקרא את עשיו בנו הגדול, ויאמר אליו, בני, ויומר אליו, הנני, ויאמר, הננה זקנתי, לא ידעתי יום מותי, ועתה סנך אליך, תליך וקשתיך, וצא השדה וצודה לציד, ועשה לי מטעמים כאשר אהבתי, והביאה לי ואוכל לה, בעבור תברכך נפשי בטרם אמות. ורבקה שומעת בדבר יצחק אל עשו בנו, וילך עשו השדה לצוד ציד להבי, ורבקה אמרה אל יעקב בנה לאמור,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 ויבוא אל אביו ויאמר, אבי, ויאמר, הנני, מי אתה, בני? ויאמר יעקב אל אביו, אנוכי עשיו, בכורך, עשיתי כאשר דיברת אלי, קום נא, שווה, ואכלה מצידי, בעבור תברכני נפשך. ויאמר יצחק אל בנו, מה זה למצוא, בני? ויאמר, כי יקרא אדוני אלוהיך לפניי. ויאמר יצחק אל יעקב, גשנה נא בני, האתה זה בני עשיו, אם לא. ויגש יעקב אל יצחק אביו, וימושהו, ויומר, הכל, כל יעקב, והידיים, ידי עשיו. ולא הכירו, כי היו ידיו כידי עשיו אחיו, שעירות, ויברכהו. ויומר, אתה זה בני עשב? ויאמר, אני, ויאמר, הגישה לי ואוכלה מציית בני, למען תברכך נפשי. ויגש לו, ויאכל, ויבא לו יין, וישת. ויומר אליו יצחק אביו, גשנה ושקה לי בני. ויגש, ויישק לו, וירח את ריח בגדיו, ויברכהו. ויאמר, ראה ריח בני כריח שדה אשר ברכו אדוני, וייתן לך האלוהים מטל השמיים ומשמוני הארץ ורוב דגן ותירוש. יעבדוך עמים וישתחוו לך לאומים, הווה גביר לאחיך וישתחוו לך בני אמך, עורריך ערוב ומברכיך.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 אני בנך וכורך, עשו. ויחרד יצחק חרדה גדולה עד מאוד, ויומר. מי אפהו הצד ציד, ויבא לי, ואוכל מכל, בטרם תבוא, ואברכהו. גם ברוך גיה. כי יהיה. כשמוע עשו את דברי אביו, ויצעק צעקה גדולה ומרה עד מאוד, ויומר לאביו, ברכני גם אני, אבי! ויאמר, בא אחיך במרמה, ויקח ברכתך. ויאמר, הכי קרא שמו יעקב, ויעקבני זה פעמיים. את בכורתי לקח, והנה אתה לקח ברכתי. ויאמר, הלא עצלת לי ברכה. ויען יצחק, ויאמר לעשיו, הן גביר שמתי לך, ואת כל אחיו נתתי לו לא לעבדים.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 ותקרא ליעקב בנה הקטון, ותאמר אליו. הנה עשיו אחיך מתנחם לך להורגך. ואתה בני שמה בקולי. וקום ברח לך אל לבן אחיך רנה, וישבת עמו ימים אחדים עד אשר תשוב חמת אחיך. עד שוב אף אחיך ממך, ושכח את אשר עשית לו, ושלחתי ולקחתיך משם. למה אשכל גם שניכם יום אחד? ותאמר רבקה אל יצחק? רצתי וחיי מפני בנות חטא. אם לוקח יעקב אישה מבנות חטא, כאלה, מבנות הארץ, למה לי חיים?